Salmul 206 al Fiilor Lumine, Către Preasfânta Trăime Aleluia, Slavă, prea Preasfântă treime, fiindcă pomul cunoștinței binelui, prin Emanuel Iisus, ne-l-ai dat și răscumpărarea noastră prin jertfă el a lucrat. Aleluia, Slavă, prea Preasfântă Trăime, fiindcă măslinul vieții veșnice în sufletele noastre l-ai semănat. Aleluia slavăție prea sfântă trăime, fiindcă prin sfintele taine, ca pe niște mădulare de lumină, în fiul ne-ai adunat. Aleluia slavăție prea Treime, trăime, fiindcă din strălucirea soarelui Isus, făptura noastră a închegat. Aleluia slavăție prea Treime, trăime, fiindcă din lumina voinței, cunoștinței și iubiritale, ca dintr-un izvor ne-am adăpat. Aleluia slavăție prea sfântă trăime fiindcă pe poarta iubirii în cetatea luminii tale am intrat. Aleluia slavă ție sântă treime, fiindcă în veșmintele de lumină ale slavei tale ne-ai îmbrăcat. Aleluia slavă prea sântă treime, fiindcă prin inerul legii iubirii, la nunta fiului tău cel iubit ne-ai chemat. Aleluia slavă ție treime, fiindcă prin sfânta cruce ne-ai sfințit și ne-ai luminat. Aleluia stavă ție Sfântă treime, fiindcă smerita noastră cântare de iubire ai ascultat.